А я на той рік уже не Але над полем стояв височезний стовп сонячного світла, що тремтів і мінивсь, вщахав і спалахував, угвинчувався в землю і глибше вганявся в небо. Лежала на землі лише загублена люлечка, і димок вився з неї, як чубчик немовляти. Підкова довго не міг зрушити з місця, вдивлявся в далеке марево над полем, проводжа поглядом птахів у небі. Рука самочинно теребила в кишені печиво на потироху. Гаплик за петельку, знаться чекай ілько соняшників на весну. гукнув Підкова і подався вперед, наче хотів наздогнати Європу, який після війни старим універсалом із саморубним плогом ціле літо лоскотав землю попід лопатки і помер уночі за кермом трактора. Він ішов старою стежкою, у біч якої лежав уже здротілий спориж. По старому просаленому клаптеві газети сновигало кілька дрібних хмурах, наче псилкувались дочитати останній абзац до перших морозів. Бриль в'їдався під в чоло, муляв мозоль на пальці, гремкотіли черевики на просохлій землі. Але він квапився, повертаючи голову то в бік лісу, на обрії, то вбік журної долини, теплі зіпрілі болота, якої курілись туманом, Наче там кипів Валетенський казанище з молоком. У цьому в'язкому Мареві копалося двійко голубів та дрімотно завис, наче підв'язаний на навидому нитку, старий ворм із Мартиного осокора. Лише інколи стрепена крилами і знову дріма. Журну долину він завжди обминав звіддалік. Ціле літо там надсадно стрекотіли жабиропухи, Шамшили очеретиська, поміж якими снували вожі та воляні гадюки. Страх перед цими джунглями висіявся у його душу ще в дитинстві. «Сайде туди, корова, вожі молоко висуть, сиди й чекай, поки рогата сама надумає вийти». А потім у перший рік його головування журна долина мало не ковтнула підкову разом із конем, коли повертався за райкому. Скута морозом і притрушена першим сніжком земля, гула під кінськими копитами. Орлик ковзався на замерзлих грудомахах, стригвухами, голосно зітхав, випускаючи з ністрів дві цівки молочної пари. Підкову щойно прийняли до партії. Час від часу він промацував рукою квиток у нагрудній кишені, то журки, пожадливо курив і гладив вологий підгривок орлика, що навмання тюпачив до городищ ласуючи господарею і довірою до його інстинкту. І раптом із вилиском, сухим моторожним хруском, репнула крига під кінськими копитами. Брудна юшка шмальнула підкову по лиці. Схарапуджено захропів кінь, осідаючи задніми ногами в болото. Захлюпотіла вода у драних підкованих чоботях. Молотить копитами кінь, то здувається горою, то западається його дремдячі від страху боки. Тоді Підкова вихопив з кишені квиток, сховав його під шапку, різко визволив чоботи зі стремен і з усієї сили скучив у бік берега. Він хапався за гострі краї криги, різав собі пальці, але не чув болю, борсався в болоті ногами, бо воно ловило його за чоботи і затягувало в свою пащеку. Знесилений діставався берега, залишив шапку із квитком і кинувся на поміч Орликові. Кінь безпомічно водив головою, Жахом світились його викучені карі Вирла. Маркіян зірвав з нього вуздечкою і знавісніло почав шмагати по спині. Кінь відчайдушно розпачливо заіржав у нічну безвість, Став у вертикаль, розвернувся на задніх ногах. Наша хотів вигвинтитись із пастки і почав завалюватись на бік. Але підкова з останніх сил перетягнув його вуздечкою ще раз. І Орлик вхопився копитами за пирогову твердь. Напевне, його кінській душі Ще судилося жити Так вони бігли до городищ Кінь і вершник Залишаючи на молодому снігу Два заболочених сліди З яких аж до весни вивітрювалась Густа і справедлива Про всі несправедливості союзу коня і вершника Радість двох живих істот Ниньки я не маю страху Тільки він з мене Як повітря з проколеної шини Нема Шукаю, нема Перший раз я без нього. Журна долина, просто земля, зболочена, дика, але земля. Я її не орав, не сіяв, я її просто боявся. Але відпустила мене тоді гаплик за петельку. І я живу, стільки літ намотав після того, ще б на одного підкову вистачило. І він ішов на опрошки до болота. Сівер гнав порі ліску йовджений віхуть перекоти поля. Вона туди, до мочарів, де скрипучо шульпотіла вистояна осока і кучматі очерети. Пахло болотяною цвіллю та гнилизною. Горобці розхитували тонкі стебла очерету, збивали з них сірий летючий пух. Таке дітько звив ніздо у моїй пам'яті. Благенька вона стала, як старий невід. Щось вело його до болота. Вся його невеличка, згорблена постать напружилась і зібралась у тагий клубок. Ставалося, що находжені ноги, нароблені з покрученими пальцями руки, легке, позбавлене короткочасних пристрастей тіло і притомлений по довгих літах розум усе перетворилось на гарячковиту і тримтячу, як пташка, що б'ється у жменях людини, пам'ять. Він таки пригадав ці повоєнні балачки в городищах. Балачки, які обросли потім вигадками, недомовками, короткими зітханнями, що від частого вжитку врешті-решт забулися за власними та сокупними мороками. Ніхто того не бачив, а тому й не міг сказати чогось певного. Може, було, а може, здалося. Нібито Мариня чула вночі, як гуркотів танк по підлісу. Оскільки про це найбільше розповідала Мариня Якау, на вістрі язика, якої побували сільські чутки кількох поколіть, мабуть, саме тому швидко й забулося. Наші тоді відступали, обминаючи городища, йшли навскіз через місток над Бугом, на Бершать, а серед ночі зарвів танк під лісом. Гогітливим сплеском зітхнуло болото, і все стихло. Тільки креслили небо ракети над вапняркою, та далекі гармати. Мариня твердила, що іще кілька днів булькотіло, відпльовувалось болото в журній долині, і настрахані дикі качки збивались в рухливу хмарку і несамовито кричали над дочеретами. Молодшим я кілька разів казав собі, «При земснаряд, хай висмокчить чи тієї болотяні гниляки!» «Навіть якщо Марині примарилось, при жени. У журній долині можна зробити ставок і назвати його якось веселіше. Найбої дідлахи там рибу ловили. Та все, не дотягувались руки. Той горбатий знак залітав, мискуль бачився зовсім. Відійшов на таку відстань, що не болів більше. Може й досі сидять у своєму танку хлопці, сидять, судомно вхопившись за важелі. В'язке болото в'їлось у метал, вони видихали своє повітря, і час пливе десь високо над їхніми головами, не торкаючись навіть тіні свого крила.